ولو دخلت عليهم من أبطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا که چرته داخل شیپ دیوبانی من افطارها دا اطرافونا دا داغ منافقانو سوارلس قباحتو نو یاو دا چه نبی علی صلی اللہ علیہ دا بانه کوله چې مخروبان تا نبی کورو نم خوشی دی موریم دیر بانا گانه وی اجازه غوارستان مخروبان دا پاتی که دو او کچر ته داخل کړي شي په دیو باندې د اطرافونو د ټولو طرفونو نه کفر سنما سو ال الفتنه ته بیا او وخت له شي د دیونه شرکم شرک نه اوخت له شي منا د شرک مطالبه ته او شي نو لا اتو او ما تلبسوا بها الا يسيرا او ما تلبسوا بها او ما تلبسوا يسيرا او يسار شيبنه يديه پديکه پدي شرک باندې الا يسيرا مگر ډېر لګي اپتا اے سرودی واحد الله من قبلوں چوادے کولل دل سرپ خوام داتم قباہد دے لایو اللون لائیو اللون الادبارا شوا بنگر زیدیو شاگانے او دواد دل مسئولا غفتلے شئی تو اے چرین فنرسی تاستا الفرارو تیختا کتاسو تیختا کوئی د مرگنا یاد قتلنا اپا دا وقت کی دیو تاو فائدہ نشور کورے مگر لگاؤں تو اے سوگ دیا کس یاسم کم سوگ دیا غزات چی بچو ساتی تا صدا اللہ نامان دعزابی اللہ کئی رادہ لری اللہ پتا صبانی سو اند بدئی ان اراد بکم سو اند تو اے سوگ دیا کس بچو ساتی تا صدا من الله ذا الله نو کئ را دو لري الله پتا سو سو اندب دای یئ را دو کی پتا سو د مهربانی نو سوږ دے چر د مهربانی واپس کی او دې به الله نا سوږ دو الله المووقین منکم دا نه هم طاقه سرپې جنې الله الماوقین منکم منکاونکی لاستاسونا اوینا کاونکی خپل ورونو نسبیانوتا دایو رسم قباحت هلم اهلم الینا چمون تراشه ایو رسم قباحت ولا اتون ذريا كار اید پار اید جاسوس اید دا پار دادولسم قبا حد اشیحاتن علیکم بو خل ک اون کی دی پتا سبحانه فیضا جا الخوف کلا چی راشی یران تبوینی دیولرا ینزورون الیک چغری باتا تدور اعینهم چ اوري با سترګې دې په کوله کو کې پشان دار کس يوخش عليه من الموت چې به وشره غلې په دمرغ فایزا ذهب الخوف ونکل چلا نشیرا دا جړلسم قباح صدقوكم بالسنته هداد وګدیت استه جبیت تیزه تیزه یعنی پچالاکو جبو سرا تصمیلوی گی سلکوکم اگدی تاستا بیال سنت انحداد پجبو تیزو سرا پجبو تیزو سراد چالاکی پجبو سلکوکم من استقبلوکم خاتبوکم مخاطب کئی ستا سرا سخت مخاطبام الشیحة تنال الخیر دا به خلکونه کې دی په خیر وانی اولای کداه کسان لم يؤمنوا و ایمان نه راوړي فاحبط فا الله اعمالهم نو خراب کړي دی الله عملونه ددیو وکانه ذالک علی الله یسیرا اده راکار پله وانی آسان یحسبون الاحزاب لم يذهبوا ګومان کړي دی په ډلو وانی چې له اوسمه دي تیلي چډلې وسم پرتی دو نا لکه بوزديله ويات الاحزاب او کراشډلې يودون ديو بخو خيلو انهم بادون في الاراب ارمان چې ديو ديرو په باندوي کې يسالون عم عم عن انبائكم ته پوسونه کيديو ان انبائكم سسود خبرو نو ولو كانوا فيكم او قویدیو پتاسو که ما قاتلو ایلا قلیلا نو دیو با مگر لگاو د ریا دا پارا دا جاسو سید پارا لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنا لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنا لاختا عبداء منافقین پتاقې سرا د سده شوده پارا پی رسول اللهي پر رسول الله کې اسوته حسنه نموناده به درې هیڅ تا اوجته يه قوت تاسې آغانه مون نه چې پاره پسه جبارے پس اقتدا دہر مسلمان سے چاہیے ضرور لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه پتہ کہ سر دستا سد پر پر رسول دل لائے کہ اسوه حسنه لمن كان يا الله دارا چاہ دا پارا چیمید لاری دا اللہ دورا زرستنے وزکر اللہ کسیرا او یادئے اللہ لارا دیر دیر لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنا دستا سو دا رسول دا اللہ کے وسلواتنا حسنا تابیداری نمونہ دا تابیداری خیستا داغا چارا پاره چم ساتید اللہ او دا رزروستان ای وا ذکر الله کثیرہ او یادے الله لره ډېرې عثمان وی چاهیه کې هر مامل هر ایک حرکت و سکون و نشس و برخاص می اونکه نقش قدم پر چلے کستا ولائی کستا ستستان ہستے کستا حرکت کی کستا سر کو پرکاردا چہ عالم کو طریقے ولما را المؤمنون الاحزاب ہر کلے چ ولید مومنانو ندلولرا قالو نو الہ ذا الله ، وعد اللہ دا گرے چ ما ذکر و منصر اللہ اللہ رسول مومنانو منافقانو کو مقابلہ یو دای چه حازا ما وادن اللہ و دا رسول رسولو داگا وای چه وادن کڑی و منسر اللہ و دلال رسول یو دیم و صدق اللہ و رسولو رشتی نیده اللہ رشتی اویلی اللہ و دلال رسول او درم و مازادهم او نزیات ایدیو لرا ایلا ایمانا و ایمان او رڑی خودل من المؤمنین رجالون صدقو ما حدو اللہ واذ ال مؤمنون انسسرری صدقوا چدیور استنی من ال رجالون دا تین زمو صفات من ال مؤمنین واذ رجالون سړیدی سود کوما حد الله چیرښتني کلا دیو آغا چواد کړي وا د الله سره پې باندې په کم څه چې دراپ سره وا د کړي وا غي رښتیا کړه پمنه هم من قضا نحبه زيني د ديونه آغو قضا نحبه چې پره یک خپل حاجت یعنی شهید شو د فتح الرحمن وای لاړه د دا دنیا نه د الله د دا دینی عليا د पारा او دای دا دغه ارمانو ومنهم من ينتظر आवाज اگر دې چی انتظار کوي په انتظار کې دي دپینزم صفات د مؤمن و ما بدلوا تبدیلا او بدلن کړه وعده د الله تبدیلا په لګ بدلو سره د الله کې سکنه به شین کړي عاقبات الله الصادقين وعاقبات بوسداشي سمبل برك الله ارشتينو ارشتيا وين عذاب بركي منافقانوتا الله وخشي يا رجود توب يقينا الله يقينا الله بخنك مهروان데 الله الذين كفروا بغيظهم وس اناعامات مسلمانو وغرا ورد الله الذين کفرو وافسر الله اا كسان چ کفر کډيو سردا پرو سو نه لمی نالو دیو حاصل نه کيس خيره ونه رسيد لم ينالو وكف الله المؤمنين القتال او پس کله سربا نیو واست بريتاله جنگ د مؤمنانو کافيش الله مؤمنانو ته په جنگ کې ثمانه ده مومن جن الله په پر سر باندې وارث وکفل الله المؤمنین القتال هو كان الله قویا عزيزا ده الله قوي ذات او زورور ذات کړه کړه الله د شي کوي ش아이 اسماعیل راپور ولا چې خلق غي ډیر عجيبه غل تو والو و یغید د تا منازره دعوت ورکول شیلن شای اسماعیل شهید چې کله روان سنو د شاب عبد العزيز رحم الله شاګر او چې جېل تمزم نا مناسب حالات خنید اخر ډیر زیات دی شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه و تسنف کله خبره بیرور ک حق خبره کوله د قران او د سنت خبره کوله موږ زد ننه سو بس موږ ومانو او که خبره خبرنوان و قرآن عقلی و نقلی دلائل من شا اللہ من سرشت ده کرا چرد دریو رضی دا اغیی دا خلقو سراباز شوه ده مسلسل دریو رضی اگا لا جواب شو دا اغیی مصر مشرکست شو نو اگا یه لئے چه زبا محلت او اختو سحر بیا مناظرانو را کرو سرور اترازات پیشاش من شهید کریم اغې خپل اغې چې سونه اعتراضات کوي کې الله رب عزت ویلا جوابا غې مهله ته توه سهار به سهار خلک انتظار کوي چې راوځي به نو غزانې ستثت کړه وها ځانې وجه له دې ته چې وکف الله المؤمنین ال... کل کل الله رب عزت د مسلمان جنگ په پرسر اخلي تضا اللہ شاعل اللہ بستاشی ولی بزی اللہ خپکی وکان اللہ و قوینا عزیزاں وانزر اللہزین الظواہرون کچھ استا پڑھے کے زد نہیں استا پڑھے کے عناد نہیں اوراکش کڑا آیا کسانو لرہ زواہرون چھ مدد اکڑے او دیو من اہلی کتابے دا اہلی کتابونا من سیاسیم دا قلق لاغانونام او صلو رم و قضف فی قلوبه مر روب او غر زورب چکم ده د پڑونو کی روب فریقا تقتلونا فریقا نیو اڈلا تقتلونا تسو جلام پیغمبر خدا صلو الله علیہ وسلم چکل ده غزو احضابنا و اپس نبی علیہ السلام ارادا وکڑا چگو سلو کم سترستو مانا و دسو رزو جبرئیل امین را غږ اچیا اے دلا نبی اے رسول الله مال جنگي ور دین نه دغور زولې او ته ورځي خانوس بس کوم جبرئیل امین ور ته وای بنو قریزه په سیو بنو قریزه زه که غداری کړي و پدې کې دا د الله حکم او ورشاره د دنیا والو ست تعالی په دې خبرو کې نشته جویری لیامین ویل بنو قریزه په سیوتل غواړي ستړي ستومانه صحابدي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اعلانو کو مزبتا سونه کوي مگر په بنو قریزه کې صحابه کرام دغه شان روان شو ولاره کې اختلاف هم راغی منقذہ کې دا غوی له کوم محبوب عالم ورزدار چې په جلته لاړ شي او زین ویل شنا سید ابو التمنسکو ګورا یو درایات النسته یو درایت ده او یو روایت ده روایت سریه نس پدې کې څه دایچ په کم ځای کې وای کوی منو قریزاو کې او غنور صحابه د دینه درایت واغستو چې د محبوب عالم غرزدادې چې په جلته لاړشه ماشاءالله من خو روان یم نو موږ ولې قزا وکړو او نبی علی اسلام ته دا دونه خبره شي چې رسول الله مونته خچون کوي ته مونږه الته ورسېدو مونږه موکو اگر چې له غرس او دې صحابه چې درایه زمون زمونږه راز دا چې محبوب عالم دا, دا چې نبی علی الصلاۃ والسلام د دوانو خبرونه باندې راځ نه لیکلې په تاورګه دا چیو د حدیث روایت ده یو د حدیث څه ده درایت د درایت باندې د غیر د دی درایت تفیقه وایي څه کدا معنی چې حدیث په مطلب ځان پویول نو ته د حدیث درایت د حدیث روایت الحدیث درایت الحدیث یا لکا محبوبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھا بو حریر علا پلا پناوار کڑے وان اوے اوائیا چھاک کلی مد لا الہ الا اللہ, اللہ ویندے بجانت ابو حریر رضی اللہ تعالی نحو دا محبوبی عالم پنای اگستے او روان دے او دا اعلان کئی او فاروق وے سرد اعلان او آورے دا پسوکی ہو او دا سکے وړې زما ته دا الله نبی ویلي ادا دا نبی عليه اسلام پړنه دا زه یت تا کیلو خنا کو په دغه باندې ته کیو راغی چې چا الا الله ویل هغه بچا ته نور باندې منځونه کوي او نه ورک پړه هغه واپس برجاره ده الله نبی ته پړام راکړه ماته د دېسی وی او د سړي دسي اویل یو مار ته وله د شروع کو او ته يا رسول الله يا رسول الله داخل بیغم اپری بوزی چی بچه کلی موی اعلانو اللہ بده جنت بوزی شپکار خدای چې نبی علیہ السلام عمر سنگ سار چې چی تا خدا حدیث شای و پیرو رو را سوند حدیث خلاف دیو کو رما پنامور کرده زما دخلی الفاظ ہو نا محبوبی عالم صلی اللہ علیہ السلام ده تصوانه الوالی رو را زان را ده خبر نه ده د دې ته درایت وای د دې سوېل شي هانګه نو وګوره را د څه شي اعلان کړي روایت او فاروق اعظم د څه شي په درایت او انزل اته ډیر زیات نظر شته پچا کې په حدیث کې ماشاء الله چې څو په حدیث پوي نو د دې په په څونو د دې څه موجود دي وان الذالذینا ظاهرون من اهل الكتاب او دتا با دتا رائے نشی ویله دتا خپل فتوا بیر رائے زکدا فتوا بیر رائے زکنا د حدیث نتا خبره معلومه کړه دتا درایت مویله شي خودسبه ورتنه شي ویله رائے بن شي ویله ورته محبوب عالم دا حدیث په مقابله کې خپل رائے استعمال ول الله اکبر د کفر کفر ده وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من سياسيهم وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من اس مع ابو بكر رستم صلى الله عليه وسلم صحابه کرام التوره محاصروه دوله سري 25 سوره محاصروه دوره وتندي او کړه چې د دې مو محاصره ډېر زیات تنشل عالم صلی الله علیه وسلم ته څوک فیصله کونکی څوک مقرره وایي عورته صادق نماز څنګه ده د اوس مشرو او په زمانه جهللیت کې د اوس سره د چمرګتی اوا د تاګدوا مدینه کې دوړلې وای کنه څه شوی رو کوای بنو نذیر او بنو قریزان او بنو دا او د چا سره رايوه او سره او د بنی نذیر د چا سره خزر اچ سره په حوالکو ساتن ماشاله سات خو زمونغه خپل سره دی نو هغه به هیڅ نشته نماز رضی الله تعالی انو اگر چداګ مار ګرتی او خوچونی چون دا داسره خو ديني وکنه چه الله مختئی هزار افیشه کې بیگانه اس خدا باشد فدا یک تن کې بیگانه کې اسنام باشد زر کسانی خو خدا الله نه بیگاني هغه دي یو کس نه قربان شي چې د الله سره تعلق یې اگر کس ته نه پر دی, دی هر صادم رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله ته یو کم کوم نوجوانان چې دي هغه څه دي پلیشي البت دیو زنانا او مشرمان اغدی غورمان وینځي شي مال دې په مسلمانانو تقسیم شیدایوس په ظاهر کې ماشا ډېر سخت فیصله واورवला محبوب عالم صلى الله عليه وسلم سوایي اساداته الله په فیصله باندې فیصله واورवला دقد الله فیصله دا بس محبو بیا عالم یل کدی زمون سیف مقرر کله ما بور سرا دې رحمت للعالمین مون سیف نہ مقررای تا و الله په فیصله باندې فیصله اور ولا ملا هغه کته اشاره کوي انزل الذين ظاهرهم را کو جکړه چی مدد اکړو ظاهر او چې مدد کړه او دیو ده وي ظاهر وهم من اهل کتابه چې مدد یې کړه او دې کفار او د اهل کتابونو بنو pore যাও پټ د یو سره لاسو من سیاسي دغپل او او ورځو الله د دې پړو نکرو فريق ان تختلون یوډل تاسو ستی کول او جلا نوجوانان وتاسرون فريق او قاعدیان کولم یوडला مشمان او زنانا وا اورسکم ارزهم اپ ویراث کے در کڑالتا او ددیو او ددیو مالونا وا ارزلم تا توہا مقدر دی وادا کڑالدا است سردا غزمکے چتا سندا پیمال کڑیا قَدَمَمْ نَدَيْ خَوْدَيْ پَائِي كِي چِزْمَكَ دِشَادَ چا رُوْرَا زِمَكَ دَخِي بَرْدَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرًا او دے اللہ پاہر یوسیز بانے قدرت والام یا ایوها النبی و اے نبی و اے قلوبی بیانو تا قَتَا شِرَدَ لَرَيْدَ جُوَنْ دُنِيَوِي او دا غیر داوال ڈال نراشی چه زتا صلا جوڑا جا مدر او پر اگدمتا صلا را صراحا جمیلا پر پا پر خوضنو خیستا صرا یا مخبوبا که دعوت پکار دا دین پکار که زنانا رکاوٹ اچھای نو بیتا دا سیگوایا یا یوان نبیو قل ازواج که حوالی د مدینه کلچه آفت خشول و مسلمانانو بانی اللہ فراخ سالی را وستان زکا انشارو تا دا غی جیدادو نواپشو دا غی کورو شو دا محبوبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم په صحابو دیرا خوشحالی را للا فراخ سالی را په پا کورو نوکی لگن پیدا شو سنسا خوراک پیدا شو د جامع سنسا یو سرک جوڑ شو خدامه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په کور کې هغه شان سخت توا مشکره د نبی علیہ السلام په دې کور کې د په شان سخت ده او لګه ده تنده ده د نبی علیہ السلام بیا نو په خپل بیاس کې مشوره وکړه چې نبی علیہ السلام ته درخواست وړاندې کوڅه د الله نبی کزمن په کورا کې زمون په دې اسکاګ جامه کې لکس غونجایش پیدا شونډه راوخی دغه چې دیو دا مګو بیا صلی الله علیه وسلم ته درخواست وړاندې ک او په دا وخت کې نه حبیب یانې وي 3 قریشۍ وي عائشہ حفصه ام حبیبہ ام سلمہ سودہ او سرور غیر قریشۍ وي زینب دا صد قبیله وا میمونہ د هلال قبیله صفیا د خیبر کیتابه وا جویریہ د بنی مستلق قبیله وا دیو پیغمبر خدا تا یور در خاصره نک او او پال محبوب عالم د دینه خپه شوه دی بالا خانه کې نبی رسول الله صلوات و سلام یومیاش لپاره اعظم کو قسمه کو دین علیه دی جداوال اختیار کا خبر خور شه چ نبی رسول الله علیه و سلم په بیبيانو طلاق کړي دا خبره په صحابو بانی بیر ازیات اگرانه ولگی دا خصوصا پا فاروق اعظم پا صدیق اکبر سکیچ دا ویلونه می محری اخپل اخپلا بچهی وحلی ام دا اغیلی صورانه مر کرده او دیر زیات سخ خپدی فاروق اعظم رضی اللہ و تعالی انہو خطلے دے ماشاءاللہ صدیق صدیق اکبر ایا خدای ستورونه ماشاءالله ساجيبه انسان اے خدای برداشت نشو کول جنبی رسول الله عليه السلام مخالصه غل ورشما فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ورغے اجازه طلب کا نبی علیہ السلام درنه پو پوزکی باندې پروتو حضرت عمر خدا صلی الله علیه وسلم پر خیستا ډډه مبارکه کې د پوزکی غاسارو اول خوارق اعظم او جلال یا <مانا> رسول الله قیصر او کیسرہ چریفہ عربی دینه کیدی او غیسر هغه عائشه شرت مال او دولت ته الله نبی او دا حال را عمره ته په دې باندې راضی نه چې موږ د پاره او د غو د پاره دا ذریعہ دنیا خوارق اعظم رضی الله تعالی خو ولی او خبره وکړه یا رسول اللہ موږ مهاجر یعنی مکیوالا من په پر زنانو ماشالله ډېر څو زوراورو خو چې دلته راځو نو مدینیوالا د انصار سره نو په زنانو د ساده شو په پر دې نبی علی السلام دا خیستګا کنه مبارک کهاره شو مشکې شه نبی دې رضیات پا عجیب انداز یا رسول الله دا په وی بیانې تلا کې کړدی و دورتی چه اما مرم آف اخبری بیوانی تراخی کلی ندی ماشاءاللہ اگا خوشعالی چه فاروق اعظم آئی دا چرتا و پا زندگی که دا چه خوشعالی ویننم پیغمبر خلاص صلی اللہ علیہ وسلم یو میاشو دا داشت میاش دیو کم دیر شو رزو آ. پیو کم دیر شمو رزبانی نبی علیہ وسلم کترکو شو اگا یا تو نراغلیو یا ایوہا نبیو اے نبی قلی ازواجی کا ہوئے اخپلو بی بیانو تائے کہ ایتا سوچی را دل رئی د جون او د ډول ڈال د جون د دنیا نورا شئے او متے او کنن جوڑ جا مدر کومام و او سر اخ کنن سراحن جمیلا او پریگ دمتہ سلرا پپریخو دلو خیستام په نظام محمد رسول الله د دنیا سازو سامان په یو کور کې شو جمع کړي ده یا بزد الله نبی یا بزل د دنیايي معلومه شرونو د دنیا د عزت شوه بيویانو باندې ډېر سخت تا اوته اغه خدای څنګه زمونږ د بيویانو په شان سلې ونه يم نوې آشا آشه باندې ستادګو باندې چې دونا حريص وبا نبی عليه السلام په څیر منډي مجبور شې ویډې رضيات زياده د مجبورې نه ادامه ته راکړه نو مړو ماده شڅه د نبي عليه السلام په قرباني دنیاي سونه صفته ده حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها قسم خري والله ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شاعر يومين متتابعين وقسم الله ده نبی علیہ السلام قالو ایالبانی دو روز مسلسل دا سن دی راغلی چدا ورب شودوډه په ماړه خپللی ورب شودوډه نور ورځه نبی علیہ السلام پا پلا دا سوئی تیر وش پا ما بانے دری ورز و دریش پی مالی ولی بلال ما د بلال <سؤال> دا پارا دو نا خوراک بنو چی او زی زی جگر انسان زی کبد کبد یو زی جگر انسان اغیل رو خری پا ما او پا بلال بانے دا سی تیری شد در نبی علیہ السلام مبارک و اینا صحیح حدیث دے امتیو کنن و اصرح کنن <كن> صراحا جمیلا ننمو <متحو كن> میوائیو <مغلق> ولی زما <پا> پکور که سوپی نشتا دے <ده> دا نشتا دے <ده> <لوخی> در لوخی سامان در سامان اسبابنا در اسبابنا جوڑے پاسد جوڑو الله دې زموږ په حال دې الله ور احمي یو کمزورې یو الله پدې باندې موږ منه سا امت حال چې آیل ته وګورو عدالت وګورو فتالین امت او امت او کوه کړه دنیا سازو سامان دادایزت شوهه زمهاقا محمد الرسول الله د سروس پینو سره به ژوند دا شي کمیش <مس> با در زیوراتو اے فتح او امتع کنن و اصرح کنن سراحا جوړه چھ جوڑا جامدر کم تاستان پری دم تاستان را پری خودلو او کتا سیرادل رای و انکون تن او ک ایتا سوچی را دل رید الله او دلہ در رسول او کو رستنی یا کنن الله طیر کڑے د پارا د خامل کو انکون ک من کننا استاس د اجرنا عظیم من کننا لستاسنا اجرنا عظیم اجر لوی دی الله اجر پیدا کڑے محبو علماء را کو شو اولی حضرت عائشه تواز کو عائشه قرشه یلا عائشه غریو مشورادر نه غړالم تادی باندې کې عائشه د خپلې بېدادا نه مشورو غړالم دایا اتنه ورتا تلاوت فرمایل الله واळे ک دنيا واळे وېمو رپلار نه مشورو واړ هرته عائشه په جلا شوا و افیکاستشاره ابوی یا, یا رسول الله استاپه بار کی بل ازدا بيدادا مشوره واړه ما نه دنیا په کار ده نه دنیا جهاو جلال په کار دی ما الله په کار دی او د الله رسول په کار دی احری بیبیته نبی له سلام دا وړاندې کوي هر بیبی د قشان خبره اوکړه یا نساء النبی ای بیبیانو د پیغمبر چا چراتو وکړه مینکم لستا سنا به حیث کارتا گناہ کارتنو یضاف لحال عذاب دو چند بور کل شیدت عذاب دو چند اے وکان ذالکان اللہ یسیر دیدہ کار پالا بنی حسان شانم بلندے شانم بلندے شانم بلندے خوکا گناہ مکڑا نو گناہ ستا سوہم دو چند اے او من یقنط من کننا للہ شاچ تابدہ